Uffington, sida 121 och följande sida. Ulster sida 16, 32, och följande sida 37, 40, 42 till 45, 47, 129. Ulster Cykeln sida 32. Arthur Pendragon, sida 82 till 85, 89.